trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. S-a născut la Șipot în Suceava Ciprian Porumbescu. care, mod evident, n-a compus Jingle-ul Europa da, FM. Da, da, da, da, da. Cine și și-a și Ciprian Porumbescu s-a născut în familia unui preot de țară cam cu numele de familie Golembovski, ulterior pe măsură ce a luat având lupta pentru drepturi naționale în teritoriile locuite de români. Ciprian a început să spună mai întâi porumbescu golembiowski, iar apoi doar Ciprian Porumbescu. A fost contemporan și apropiat de Eminescu, Slavic Xenopol, a câștigat o bursă de studii la Viena, unde și-a desăvârșit educația muzicală. Când era student, a scos în anul 1880 colecția de 20 de piese corale și cântece la unison, reunite în așa numita colecțiune de cântece sociale pentru studenții români. Aici exista cântecul gintei latine, cântecul tricolorului, imnul unirii pe-al nostru steag, prima lucrare de acest gen din literatura uh, noastră. De altfel, melodia lui Ciprian Porumbescu pe al nostru steag e folosită acum și ca imn al Albaniei. Al punire, punire simții, Dar evident cu alte versuri. Crezi că le-au tradus în Google Translate? <laughs> <laughs> Bolnav de tuberculoză, Ciprian Porumbescu, unul dintre cei mai talentați și creativi compozitori ai românilor, s-a stins la numai 29 de ani în casa de la Stupca, s-a numit astăzi Ciprian Porumbescu în onoarea marelui compozitor, la 6 iunie 1883. Mie nu-mi vine să cred că astăzi împlinesc 25 de ani de când a avut premiera în cinematografe, filmul meu favorit și cred că al multora dintre voi, prieteni, Pulp Fiction mm. Al doilea și cel mai de succes film Al regizorului Quentin Tarantino I-a relansat cariera lui John Travolta Care dansează pe această piesă Cu Uma Thurman într-o scenă celebră Din distribuția filmului face parte și Bruce Willis Aici într-un dialog marcă înregistrată Tarantino Cu iubita sa care este Este a chopper, baby. What's chopper is this? Zed. Zed? Zed's dead, baby. Zed's, Zed. Zed's, dead. Zed's dead. <laughs> Pulp Fiction a luat premiul Pandora la festivalul de la Cannes 94 și a fost nominalizat la șapte Oscaruri. L-a primit pe cel pentru cel mai bun scenariu. Tarantino a ajuns anul acesta la al zecelea său film. A fost odată la Hollywood, care mai rulează încă în cinematografe. Mărturisesc, n-am ajuns să-l văd, dar. Mă mobilizez. Da, observ că-ți place foarte mult John Travolta și, că Tra și în general filmele în care Travolta dansează păi cu cineva. la asta s-a descurcat cel mai bine. Da. De la Grease la Pulp Fiction, da. e doar un pas. Bine, 9 și 48, să continuăm. 14 octombrie 1940 s-a născut Cliff Richard, e autorul hitului We Don't Talk Anymore. Sir Cliff Richard, pentru că a fost făcut cavaler la 17 iunie 1995, e un cântăreț britanic, ce a vândut peste 250 de milioane de discuri în întreaga lume, fiind al treilea cel mai bine vândut artist în Marea Britanie, după Beatles și Elvis Presley. Cliff Richard a fost la început un cântăreț mai rebel așa de rock and roll care împreună cu trupa de Shadows a dominat muzica britanică înainte de Elvis și Beatles. John Lennon spunea că înainte de Cliff Richard n-a fost nimic notabil în muzica britanică. Astăzi Sir Cliff Richards împlinește 79 de ani, iar noi ascultăm un hit de când împlinea 39, We Don't Talk anymore. Ne auzim și mâine dimineață, nu? Da, da. Are vedere, papa! Toate bune! Papa! Pa. Pa.